Karibu katika mafundisho ya Biblia leo siku ya Jumatano tarehe 15 Januari 2020 e, leo tuko katika kitabu kile kile cha Samuel wa kwanza tuko katika mlango wa moja kama tulivyosomewa Samuel wa kwanza ina jumla ya milango uh, iko 31 Samuel wa kwanza na leo tuko katika mlango wa 3 wa moja, bado mlango 20 tumaweza kitabu lakini hasa tunachokimbizana nacho kila wiki tunajifunza sura moja mlango moja. na leo tuko katika mlango wa 11 moja. E, kama mlango wa moja, sio mrefu una mistari michache tu na mstari 14 sio 15 actually sio mrefu sio mingi sana kwaanaamini chini ya saa moja, tutakuwa tumemaliza lakini mjue kujifunza biblia sio kujifu, kujifunza biblia sio Sio idadi ya mistari, ni ujumbe wa Mungu uliomo. Eh, ya mistari mingine unaweza kupata unaisoma pamoja na sehemu nyingine nyingine, ukijikuta kwa kwamba mstari mmoja umeosoma muda mrefu sana. Eh. Na ni jinsi pia na Roma minga takavu wa ambao wao siku ya leo. Unaweza akatletea fundisho kutoka sehemu nyingine ndiyo fanana hili la leo. Ndivyo tunaloisoma Biblia. hapa, unailinganisha na sehemu nyingine, Mungu anasema nini wapata ujumbe kamili. Eh basi mlango wa kumi na moja, kama tulioona unaendelea pale ulipoisho mlango wa kumi kiliopita mlango wa kumi, tunimuona sasa Sauli anatawazwa rasmi anachaguliwa rasmi na kutambulishwa mbele ya watu eh, eh kabila ya Benjamini likaja, wakaita ukoo wa Matri ukaja ukoo wa Kishi wake na Sauli Sauli akawa haonekani, eh akawa haonekane katokeza akionyesha kwamba alikuwa ni mtu ambaye haji hajiinui hapendi kukaa mbele mbele sana lakini baadaye wakamtafuta akaonekana watu wakasema mfalme na aishi e, sasa mwanango wa moja unaendelea sasa watu wameshamtambua lakini sasa tuone anaanza kazi ya Bwana mstari wa kwanza anasema hivi huyo kwa mstari wa kwanza Biblia hivi ikawa kama baada ya mwezi mmoja Tangu yale matukio ya nyuma tuioaona ya, ya, ya, ya Sauli kutambulishwa kama baada ya mwezi mmoja nahashi mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya yabeshi gileadi na watu wote wa yabeshi wakamwambia nahashi fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia mara moja tunaona kwamba A, mazingira ya kutenda kazi kwa Sauli. Sauli tuliona roho ya Mungu anakuja juu yake mara nyingi na tuliona kwenye mstari huo sura iliyopita Biblia inasema alipewa moyo mpya na akapewa na watu ambao Mungu amegusa mioyo yao. mioyo yao ili kusudi watende kazi yake. Eh? Kwa hiyo tunaona Naomba utoke <clears throat> kidogo na mtoto alafu utarudi. Okay? Kwa hiyo aka aka aka akawa amepewa moyo mpya akawa amepewa zana za kazi roho ya Mungu amekuja juu yake amepewa kazi Wasaidizi pamoja naye kwa hiyo akawa tayari kufanya kazi na mara moja ndani ya mwezi mmoja mazingira yake ya kazi kwa sababu kazi kubwa ya mfalme ilikuwa kimsingi ni kupigana vita kazi kubwa ya kufanya kuunganisha watu mfanya lakini ni kwa sababu kazi kubwa yetu pia ni mfalme ni kiongozi kazi yetu kubwa ni, ni kulinda kwa mfano ni kama mchungaji au baba au mama mzazi ni kulinda kundi lake kondoo wake dhidi ya vita vya shetani na ulimwengu. Kwa hiyo Sauli mara moja ndani ya mwezi mmoja kunatokea mazingira nayo kufanya kazi kwa sababu tunaona kuna kundi la watu linaloitwa Waamoni. Waamoni wakiongozwa na mfalme wao au kiongozi wao au amijesho wao mkuu akitwa na hashi Anakuja na shambulia sehemu moja wapo ya wana wa Israeli. Eh watu wa yabeshi, yabeshi greadi. Eh. Sasa wale watu kwa sababu inaonekana walikuwa ni kama kondoo wasio na mchungaji, leo hii wakristo wanashambuliwa wana kama kondoo siokuwa na mchungaji. Na kwa sababu gani? Kwa sababu hawana neno la Mungu. Na wakati mwingine lazima tusema maneno makali. Wakristo wanaishi maisha ni kama mtu una una jeshu, una jeshi na kila kitu lakini ukaamua kuishi bila chochote. Yaani umeviraza chini au kama ni silaha usizitengeneze ikawa tayari. Mkristo anakuwa na neno la Mungu, ana nguvu ya Mungu, ana kila kitu lakini anaamua kuishi labda maisha tu ya kawaida ambayo hayana ulinzi wote. Uli, mkristo zana yake ya kila siku anayocheza nayo ni simu. Mkishozoana yake anayecheza ndani TV, ni magazeti ni nini? Hana nguvu yote. Hawa watu ndivyo walivyokuwa. Kilichoambi wa ki, na tutaona kwamba ilikuwa hivi kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona mazingira yao ya kushambuliwa na jinsi wanavu kujilinda. Wanajilindaje? Wanamwambia huyu la Hashi eh? wakamwambia mstari wa kwanza wamesema fanya mapatano rasmi na sisi tutakutumikia. Hawa watu wanashambuliwa. Hawa wa Amoni waamoni kama tuloi kusoma habari zao la. kwa msomaji mzuri wa Biblia wa amoni tuwaone ni watu ambao hawakuwa watu wa Mungu eh taifa la Mungu wa roti kwanza ilikuwa ni taifa lilizaliwa katika mazingira machafu ya, ya ya ya ya ya washirati sio kwa kawaida actually ya ya, ya ya Rutu eh, alipoleweshwa na, na, na watoto wake wale mabinti zake Wamefika katika mji wa Sodali, tuende katika manzo mlango ule wa 19, tuone hawa watu. Walikuwa sio watu wema, ni picha ya, ya ya ya shetani, ni picha ya watu ambao sio sio sio By the way kwanza ni, ni watu walikuwa wanakuja kwa ajili ya vita, eh? Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa ni watu wabaya. Waamoni ni ukitoa katika manzo mlango ule wa 19. Ukisema bani za rutu, kwa msomaji wa Biblia anajua kwamba Ruth anapatikana katika manzo 19. Wanzo 19 inakoishia kabisa mstari wa mwisho unasema hivi. Wanzo 19 mwisho mwisho pale anasema hivi. Ah habari za mabinti walio wa, wa, wa, warutu waliomlevya baba yao wakalala naye matendo machafu kabisa yasiyo ya kawaida. Kwa sababu walikuwa ametokea wametoka Sodoma na Gomora. Wametoka katikati ya mashoga ni watoto wa mtu aliyeokoka kwa sababu biblia nasema, rutu, alikuwa ni mtu wa Mungu aliyemcha Mungu aliyekuwa wa Mungu e, aliyookolewa lakini watoto wake walikuwa wanaishi maisha ya Kisodoma Sodoma wanamlaza baba yao wana watoto wanazaa wa Amoni kabila lililokuja kutesa, watu wa Mungu mara nyingi sana leo hii kuna familia nyingi unakuta kina mama mabinti anaenda na hata vijana anaenda na ukota, mimba tu za kuokota zisizo za kawaida zinakuja ndani ya nyumba zinakuja kuwa kama waamoni wanakuja kuwatesa sana ile nyumba ya Israeli. Ephesians Ruta Ruta ilikuwa ni kabila ya uzao wa, wa, wa, wa jamii ya karibu ya Israeli. Walikuwa ni watu watu waliokuoka. Eh, Msao wa 37 Biblia inasema eh e, mwanzo 19:37 Biblia e, inasema yule mkubwa akazaa mwana akamuita jina lake Moab. Kwa hiyo uko na taifa la waammoabo. Eh na huyo ndiye baba wa, wa mwabu Moabu hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana akamta jina lake Benami, huyo ndiye baba wa wa, wa amoni, hata leo. Hawa waamoni sasa ndo wanakuja kuwa kitanzi kwa watu wa Mungu. matendo yao yanakuja kuzaa baadaye. Of course kulikuwa kuna makabira mengi ya watu wa wa nini wote walikuwa wa Filisti, lakini hawa nao ninyongeza. Eh? Ungetamani angalau uwe na kabili na, na, na adui mmoja labda wa filisti peke yake lakini walikuwa na makudi mengi mojawapo ni ya kujitengenezea wa amoni hapa sasa kuna kiongozi wao anaitwa na hash anawashambulia ana anawazingira eh akaweka marago nje ya mlango wao na ndivyo ilivyokuwa miji watu walivyokuwa nashambuliana jeshi liko linakuja linazungira ule mji miji mingi ilikuwa imeizungukwa na na na, na na na kuta kubwa kama li, zile kuta za yeriko E, watu wanazunguka pale muna, muna, muna, wanakaa pale mwezi miwili mitatu mnashoa chakula nyewe nyewe mrajisalimisha au mnakufa hapo kwa hiyo hawa watu ambao wamesambuliwa na na hili kabila hii, ya waamoni, ya wa ikongozwa na hanahashi, wanaomba kufanya suruhu. Naomba kwa kweli chukue muda tujifunze maana ya kufanya suruhu Mungu anataka tuwe watu wenye suruhu Lakini kitu ambacho Mungu hataki tusifanye suruhu na mtu wa dhaami ili kusudi eh tu, tu, tu, tu, tu, tu, tuwe na amani. Tu anasema iweni hodari, iweni imara hata kufa iklazimu. Eh lakini usifanye suruhu na mtu au na mazingira ya shetani. Tujikurie kwa mfano mtu anaweza kawa yuko katika katika e, katika ndoa labda ni mwanamke ana mume wake au ni mwanaume ana wake huyu akawa labda ni mlevi huyu akawa labda ni mwashirati. huyu akawa ni nini sasa kule ku kubaliana kwamba ngoja tukubaliane tuwe haya matendo ya, ya, ya uchafu ya wemo katikati yetu ili kusudi tu tuwe wamoja u, Biblia inasema ondoeni wazinzi katikati yenu ondoeni waashirati wa, wa katikati yenu bila kujali kama walikuwa wana matendo mengine mazuri hapana kwa hiyo hawa watu Wanamambia tuko tayari kukutumikia watu wako tayari kumtumikia shetani shetani Maso, hawa watu walikuwa naabudu miungu hawa ni watu wanaongozwa na samweli kiro kwa hiyo uwezo kaenda kutumikia taifa ambalo halina mungu uka, na mara nyingi na paka leo mamlaka ma za dunia isipokuwa na Mungu inakuwa na shetani ambaye ndiye anaoongoza. Kwa hiyo walipo wako tayari kwenda kuabudu mashetani Tutakutumikia? Nango msari wa kwanza ule. wa pili sasa angalia kufanya suruhu na mashetani na na dhambi. Kufanya suruhu na dhambi, eh? yake haitakuacha salama. Unataka kuelewa kwamba mimi nitaishia hapa na utakatifu wangu nitapokea uchafu huu kidogo hii kusudi tu tuwe tayari kukubalia na, na fulani lakini yule mchafu atataka uchafuke zaidi hata kuruhusiwe pale. Hebu angalia anachowaambia msanii wa pili anasema huyo na Hashi Mamodi akawaambia kwa shariti hili akawapa masharti. Leo hii watu anataka utajiri anaenda na mashariti masharti na shetani. Anakuambia anataka hiki, hiki na hiki na hiki. Unatimiza. Watu wanatimiza. Wakitoka pale Mwaka ufanya anasema hapana nilitaka unipe mtoto wako wa kwanza sasa nataka unipe wazazi wako nataka unipe kaka zako nipe dada zako unatimiza napa anasema hapana hiyo haitoshi nataka unipe hapana dawa ya shetani Biblia inasema mpingeni shetani na atafanya nini atakimbia mkaribieni Mungu naye ataatawakaribia hilo linapatikana katika katika waefeso mlango wa wa nane na 9 Eh Waefeso nane na 9. Hicho ni tisa Eh. eh mbili Waefeso eh, eh, ni Waefeso nne Eh? Okay. E, wakati mwingine ni vizuri kuwa na waka kwamba ule mstari tu unapatikana wapi? Hem tuende katika Waefeso. Kwa sababu hatuna mistari mingi, kwa hiyo si mbaya tuende Biblia hata ile mistari ya msingi. Waefeso mbili Eh, hicho ni mstari ni ni, ni. Ni ninne 8 na tisa. anasema wa Efeso anasema e, eklesia wa Efeso sio Yakobo kweli ni Yakobo 4 sio ndio mm. yes Yakobo 4 8 na tisa. ndipo ilipo kwa tumekosea kwa hiyo ni kwenye Yakobo ni nasema shetani hufanyi mapatano naye shetani ni kama nabii wa uongo ni kama makanisa ya uongo. Kama ni wewe ubiri neno na Mungu limesimama, huwezi kufanya mapatano na watu wenye kuhubiri mchanganyiko wa injili na uongo. Hapana, ni maramia usimame pekee yako. Ni maramia u, u, u, usimame na Mungu peke yake, lakini kuliko kusimama na wengi ukyo maruhusu uchafu. Kwa hiyo, msairo wa pili anasema huyo na Hashim Mamoni akamwambia kwa sharti hili mimi nitapatana nanyi kila mtu angolewe Biblia ya King James nasema nitamuoa yani alikuwa anasema mimi sawa mtanitumikie mt mtakuwa tutafanya suruhu lakini sharti ninalowapa ni ninyi kumgolewa kila mwanaume Kungolewa jicho la kulia Biblia nasema jicho la kuume lingolewe maana ana anataka kufanya picha ya draw nini ana kufanya kipofu Waroho. Picha yi wapwa ni kipofu wa roho picha hiyo paniki nikipofua lakini katika ulimwengu wetu vita yetu sio vita vya macho sio vita vya nyama sio vita vya damu ni vita vya rohoni manake shetani anasema okay tutaelewana lakini nataka nikufanye kwa nini hakwambia kama nataka nikupate mungu yani kwa rugwa nyingine nasema nataka uwe kipofu usimjue mungu wako usimtumikie mungu ndio picha ya rohoni ya maisha yetu kila siku tunachojifunza katika mstari shetani ukifanya makubaliane naye makubaliano ya, ya na shetani makubaliano na mragae akubaria ni pale anapokuambia anasema okay nitakupa kazi nzuri lakini sharti ninakukupa uwe tayari kila jumapili usiende kanisani na kuja kufanya kazi eh e, e, masaa ya ziada siku ya katikati ya wiki kwenda kwenye ibada ni masharti hayo anapokuambia na watu wengi kazi zao walizoenda wakazipata duniani hakumuomba Mungu hakufanya nini zina uwezo wa kuwazuia kufanya kazi yote ya Mungu ili mradi tu aweze kutuza ile kazi. Yaani ndio masharti. Sharti la kwanza uwe kipofu wa roho. Nafungua jicho. Eh? tabia ya shetani, ni tabia ya ulimwengu ukifanya suluhu nayo. Eh? Kazi yako kazi yangu ni kupinga. Ni kupingana nao. Eh? Hata kama utaona huna nguvu za kutosha hapana. Ha u, u, Biblia nasema Paulo anasema katika ukunjwa wa pima mlango wa kumi na 2 mstari wa, wa kumi na mstari wa kumi na moja 11 kio 10 11 12 pale ninapoisha karibu mwisho wa sula hii anasema mimi ni ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu ndipo nguvu ya Mungu inapo dhirika unapokuwa unadhani kwa kwa mfano hawa watu walikuwa wanaonekana we mpaka wana, wanajisemesha wana, wana wasema tuko tayari kukutumikia maneno walikuwa ma dhaifu lakini wanapewa masharti mabaya walikuwa wasimame imara na Mungu naona kwamba kabla haujaanza hata kuanza kumtumikia Mungu anamuinua Sauli anakuja kufanya kazi ya kuokoa eh hem tuangalie tuchukue muda kutafakari hii habari ya mtaweza kusema sasa nitajuaje kwamba hapa niko nafanya suru na shetani nifanye kichochote kile ambacho kitakufanya ushindwe kumtumikia Mungu wako. Ushindwe kwenda kwenye ibada. Ushindwe kusoma neno la Mungu. Ushindwe kusikia neno la Mungu kila siku. Ushindwe kupeleka injiri. Ushindwe kufanya kiwe ni kazi, kiwe ni elimu, kiwe ni shule, kiwe ni ni marafiki, e, kiwe ni ni, ni ni majirani, kiwe ni chochote kile. Hata wewe ni hata wewe ni watoto wako. Ulio wazaa. Hata wewe ni wazazi wako vile vile. Eh? Ujue tayari anakuja katika jina la upofu. Unaitwa na shetani. Kichoote ambacho kitakutoa katika kazi ya Mungu au kuishika sauti ya Mungu unajua kinakupeleka katika upofu na uhangamivu. Hem tu twende tu, tu, tusome katika sehemu nyingine. Picha ya, ya namna hii inapatikana sana katika Biblia, kwenye agano la kale na hata agano jipe. Hem tu twende sehemu moja tu ili atotoka katika hii hoja. Twende katika kitabu cha kama uko katika Samuel wa kwanza naenda kulia zaidi utavuka Samuel wa pili utavuka uta, utuingie kwenye kitabu cha Wafarisi wa kwanza sio mbali na hapo wa pili wa kwanza wa kwanza mlango ule wa 20 Naomba wote tutulie tusome tusikilize Biblia tusikilize mahubiri tuache vifaa vingine wa kwanza ishi mmango wa wa 20 nimesema eh. Mafarama ya kwanza mmango wa 20. Biblia nasema hivi. Hivi nimesema mmango waingapi ngapi? Wa 20. Yes, mafarama ya kwanza mmango wa 20. Eh. Kuna kitu kilikuwa kimepita kwenye fahamu zangu kidogo kwa hiyo nikaa sikutiliza. Yaani mafarama ya kwanza mmango wa 20 mstari ule wa Tuanzia hata mstari tu wa kwanza. Tuone mazingira ya kufanya suruhu kufanya suruhu na imani za uongo nasema sisi ni ni ni, ni baptist hull ambao tuna tunaongozwa tuna na maandiko ya Mungu tunafanya suruhu na wa, na pentecosto tuo tunasali wote tunaimbiana nyimbo tunafanya nini unaanza utaanza kufundishwa kuvaa suruwali kama ni mwanamke utaanza kufundishwa kutembea nusuuchi kwa sababu si suruhu unampa via kwao anakupa via kwao E, unampa e, mafundisho yako mazito anakupa uchafu wake mnapata kitu cha katikati kama ni maziwa si maziwa kama ni maji si maji Koma, kama kama wewe una maziwa kana maziwa yasiyogoshiwa injili siyogoshiwa biblia anasema mungu amunganaa katika petro anasema sisi tuyatamani maziwa ambayo hayajagoshiwa hayajachanganywa na maji hayajachakachuliwa E eh, mshara wa, wa kwanza mshara wa kwanza kufarmanwa kwanza Anasema basi Ben Hadadi mfalme wa Shamu akakutana jeshi lake lote nao walikuwa wafalme 32 na pamoja naye Ilo kundi kubwa hilo na farasi na magari akakwea akauhusuru Samaria akaupiga vita kuna Hawa ni wana wa Israeli taifa la kaskazini wakati huo tukio kuona ilikuwa inaongozwa na mfalme wakati huo alikuwa anaitwa Ahab. Mwingine sana. Lakini angalau ni uzao wa Ibrahimu hapo. Hawa ni Washamu ambao walikuwa wana, wanabudu miungu mda wote wa maisha yao. kusikia sauti ya Mungu, hawajui kumkiri Kristo kwenye Mungu wa sasa hivi. kwenye picha ya, ya, ya, ya, ya Kristo wagano jipya kama situlipo hapa. Msalimu apina sema akatuma wajume Benhadadi huyo kwa ahabu mfalme wa Israeli mjina mjina kamwambia ndivyo asemavyo Beni hadadi fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi naona shetani anakuja anataka kuchukua afya yako anakuja anataka kuchukua ma, ma, watoto wako awapeleke awafundishe uchafu awafundisha awatoe katika kutisikia neno la Mungu. Kama walikuwa nasoma mistari ya Biblia, washindwa kuishika kui, kui Biblia, washike dunia, wajue nyimbo za kina na uchafu mwingine wote ule. Anasema mali zako ni zangu. Dhahabu yako ni mali yangu. Na wakezo watoto, wake zako na, wa, na watoto wako walio wema ni wangu. Yanaachukua vile vitu vizuri ndivyo anavyotawachukua. Emseki sasa. Mfalme wa Israeli akajibu msali wa 4. Akasema ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Shetani anakuambia nataka hiki na hiki nasema okay nipe ndugu yako nataka nikupe utajiri au nikuache salama unasema okay wewe ni bwana wangu chukua. Watu wanatoa mpaka watoto wao. Watu wanatoa mpaka ili kusudi tu mradi afanye suru na shetani. Ili kusudi afanye suru na tumbo lake. Afanye suru na tamaa yake kutaka utajiri. Ndiyo picha yake. Eh? Sasa huyu Anampigia magoti na kumnyenyekea, hii ni picha ya mtu anayefanya kazi katika Ni mpinga Kristo. Ni mpinga Kristo huyo. Anasema ni vyako wewe msali wa 5 anasema wajumbe wakarudi tena wakasema ndivyo asemavyo Beni Hadadi. Beni Hadadi anasema nataka watoto wako wazuri, wakezo wale wazuri eh, na wafalme walikuwa na wake wengi na wale vile vitu vyako vizuri vizuri ndugu anasema okay niko tayari kutoa ndugu kwa maana ya huyo mfalme wa wa Samaria eh, eh nani ahabu. anasema sawa kabisa ulichofanya haina uwezo wa kusimama na na kusema hayuko ha, tayari anasema simameni imara Bibilia inasema simameni imara eh mkijua kwamba eh, mshtaki wenu yu, yuko macho shetani yuko macho mu imara jifungieni siraha, eh silaha za nuru silaha za Mungu ambayo ni kweli ambayo ni, ni neno la Mungu ambayo ni wokovu ambapo eh ukisoma katika waefeso mlango wa 6 huyu hana silaha moja anayotumia ni kukubali anasema yani maana yake ana surrender eh anasema vivyoote sasa ukisha sarenda kwa shetani haishii pale anataka zaidi paka akumalize biblia inasema usalwatana anasema wajumbe wakarudi mara ya pili tena wakasema ndivyo asemavyo ben hadadi Hakika nimetuma kwako kusema fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu ili watazame tazame nyumba yako, na nyumba ya watumwa wako na itakuwa kila kipende zacho machoni pako wakakitia mikononi mwao na kukichukua ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi akasema angalieni na waomba mwone kwamba huyu ataka madhara Ma, ana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu si kumtkatalia wakamwambia wazee wote na watu wote usisikie wala usikubali unaona mara ya kwanza alammtaki alimwambia nataka kidogo mtuko tayari hataki kupinga kupinga eh, nataka uwe unahubiri hivi vitu usiguse fundisho na uongo na sabato Usihuri usikuse masanamu ya wakatoliki ukasema sawa siku nyingine atakwambia nataka usisome agano usisome ofuru usisome usisome hiki baki unafundisha kama makanisa hayo yote unayyasikia wana, wanafundisha neema tu wanafundisha wanajiandamo wana mpokea mpinga kristo kwa jina la kristo eh sasa unaona kwamba mara ya kwanza alitaka watoto na wake na fedha na dhahabu sasa wanarudi tena kesho yake tu angaio hawachukua hata mwezi mmoja kumwambia sasa Uh, ile suruhu ingalau ifanye kazi wanasema kesho pana hii haitoshi tunataka sasa tuingie kwa nyumba yako ya kifarume tupitie katika vyumba vyote tuangalie kila kitu kizuri ambacho kinapendeza tena kwa macho yako kile tutoona unakipenda penda hicho nacho tukichukua anashutuka anaenda kuambia wazee wazima wasukubali tuanze kwenda na Yesu hii abadi za kuja kutwa uko mbere wakati tunajifunza ukishafanya suruhu na uovu hauishi pale Utataka zaidi ukiruhusu nasema mimi nitaenda nitakunywa kachupa kamoja eh ha, hakatatosha tosha chupa tatu za bia unsemapana mimi nitakuwa naangalia labda e, kitu chochote kichafu kesho utataka kichafu zaidi mimi nitakuwa naenda baa nifanye hivi. Mimi pala si sifanyi si uzinzi wala sharati. Mimi nataka tu nitakuwa naangalia waliovua nusuji. Kisha naushau kutotataka kujaribu kuja matendo haya. Kwa sababu so, shetani haishi pale siku ya kwanza aliposhia. Ana en kwa hatu. Haridhiki hata siku moja. Eh? Tunaendelea. Kwa hiyo turudi katika Samueli wa kwanza kwamba tunaona hii picha huyu ni nahashi, huyu ni Ben Hadadi wote ni picha ya shetani Hawaridhiki na suruhu inayofanyika wanataka mpaka wa shetani mpaka bibi anasema shetani mwizi haji eh adui haji ila kuuwa kuiba na ku, na kuchinja na kuangamiza yani ha, hawezi akokuachia salama atabeba chochote kile leo hii dunia imekuwa hivi dunia imekuwa hivi unia haianguki sehemu moja na huka kila sehemu shetani anachotaka ni hiyo kusuda iangamizwe yote aipeleke katika uangamivu lakini eno Mungu anasema wale wamchao bwana eh watasimama kama nyota kama nuru eh turudi tuendelee tu, na, na mlango wa wa 11 pale eh wao baada ya ana hashi kutaka kuwa, kuwafanya vipofu na kuwa, anasema tena anasema sharti hii mimi nitapata nitapata na nani kila mtu atangolewa jicho la kuume na kwa jambo hilo nitawashutumu Israeli wote pia Hicho unasoma katika King James sio kushutumu kushutumu ni kama kulaumu Anasema kwenye kwenye kwenye King James anasema nitawa dharirisha nitawaaibisha Ala neno to humiliate. Kuumiliate ni kudharisha, sema yaani ni, ni kuatoa macho. Kwa sababu hata mtu akishatoka jicho, lengo lako ni nini? Nili kusudi tu kumuonyesha kwamba umemtesa, umemkata mikono, umemkata nalo. Ni kuwadharisha. Ninataka kuonyesha kwamba Mungu wenu hana nguvu. Ninataka kuonyesha kwamba neno lero halina nguvu. Ninyi mnachohubiri nguvu za, za Mungu azipo mimi ndio mwenye mamlaka. Leo hii kati ya Shetani na Mungu dana na nguvu duniani. Shetani Mtu anaamini kwamba hauwezi kupata utajiri vitu vizuri na Mungu mpaka aende akijiuza. Waleo mfanya biashara, afanye biashara mpaka afu, a, a, a, apewe mapete, apewe mama na wao yote yale na madawa na vimizizi na nini. Karibu 80% kubwa sana, karibu tisini. na mpaka mia ya biashara imejonga juu ya ya suruhu na shetani. Alafu ile biashara pia nayo haitadumu. Tuendelee na na uh, mstari ule wa kwa hiyo ni ku... lengo la shetani pia ni kudharilisha lengo la Mungu sio kudharilisha lengo la Mungu ni kutulinda ni kutu kupitia katika ugumu katika katika ha... mazingira ma, ma, ma magumu lakini Mungu hafurahishi na mtu wake anapodharilika eh lakini shetani ananambia mimi lengo langu ni Leo huyu mtana ananakuambia ana kutoka anaenda kwenye nyumba ya shetani ana munguza tamaa zake za anaenda kwenye nyumba ya, ya, ya, ya ana kamatwa ugoni nani anajua kiswali cha ugoni wote tunajua sio? Anaweza ugoni ana shetani huyo anavuliwa nguo anabaki ucho wa mnyama na mgoni wake unaweza kukuta wanatembezwa au wanapigwa kama kama kama wanyama kama, kama tumbili Nuko ndani ya shara. kwa Mungu. Wewe usikuwa na mtumikia Mungu, umesoma katika ya Mungu, ukapata kudhalishwa kwa namna hiyo, hata siku moja. Tunaona mstari ule wa wa watatu wa, wa basi wazee wa, baada ya kuparia shati, wao wasema tuna tatu lakini shetani anataka ana, ana, ana anatoa masharti magumu. Eh, anataka mtoto wako, anataka ndugu yako. Sasa wazee wakarudi nyuma wakakachini. Wazee wayabeshi wakamjibu, "Tuache siku saba ili tutume wajumbe wa ene mipakani pakani mote wa Israel kisha ikiwa hakuna atakaye tuokoa, tutakut tutakutokea. hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli wakasema maneno hayo mwa watu na watu wote wakainua sauti zao wakalia. Hawa watu wako wanajiana kufanya suruhu na muovu. Wanasema sasa kabla hujaanza kutotoa macho jicho moja moja. Hem tunakuomba utusaidie. Hivi unaweza kuomba shetani kwamba shetani naomba unipe uni muda kidogo nijifikirie. Shetani akupe muda sisi moja. Wao wakasema tunaoomba utuache. twende kwenye maeneo yote hizo. Tuni kama tutapata msaada. Kama hatuna msaada utakuja kuanguka mbele hapo. Huwezi kumwambia shetani Yesa anasema Yesa anasema katika luka luka 9 luka 14 anasema hasa luka 9 na matano ndani anasema e, mtu mmoja anasema bwana naomba uniruhusu niene nikamzike baba yangu ili kushudu nija nikakutumikie. Yani picha inao kuja ni kwamba au mtu mwingine anampaa injili anasema ah sasa ngoja kwanza nitaenda niene nikamuliza mchungaji anayetufundisha vitu kwamba ni kweli sio kweli. Una hawezi uweze kaenda ku, ku, ku, kuomba ruhusa kwa shetani ili kusudi mkimbie siku moja Paulo alipokutana na Kristo anasema katika wa filipi anasema hakujiuliza mara mbili mbili alishika njia aka haka, akaelekea Arabia akaende kuhubiri injili hakusubili kwamba labda apate nguvu au apate hapana alienda moja kwa moja ukishapata ujumbe wa Kristo ukishasikia nguvu ya Mungu kurudi nyuma kwenda ku, kama kuagaaga jamani yeye nimesha mtumikia Kristo sasa msiniite tena katika vikao vyenu vya uchafu na nini hapana wanasema wewe una anasema waache wafu wazikani, usirudi tena kwa wafu kwaa kwa, kwa, kwa, kwa taarifa au kwaomba kibali hata smoja Usimwonee mtu aibu usionee mazingira aibu uwe tayari a moja kwa moja hawa watu walikuwa hawana sababu ya kuomba makubaliano huyu mara ya pili mtu anawaambia nataka niwachomoe macho anasema hapana tunaomba usubiri usichomoe tupe siku saba alafu baadae hapo ama utachomo ama usichomoe tusubiri tu niwaombe msaada shetani gadi atapata nafasi haku sasa hivyo shetani Biblia inasema katika, katika katika katika katika uh, ufunuo 12 anasema nyakati hizi za mwisho atakuwa nafanya bidii sana kuangiza watu katika uangamivu akijua kama muda wake ulibaki mchache. Leo hii wewe ukafanya aliwapa wiki. Tena wiki haikufika. Wakapeleka taarifa mpaka ikafika kwa, kwa um, alipokuwa nakaa Sauli mfalme mpya aliyetoka kutawazwa na wakaa wanasema jamani tunaenda sasa kutobolewa macho na nini na nini wale watu wakalia sana. Wakaona kwamba ndugu zao wanatoboka na nao hawana nguvu. Hana uwezo wa kupiga magoti Mungu akaoombea akapona. Hana uwezo kwa na Mungu likauliza la ulinzi. Wakaanza kulia lia tu. Walivyolia eh wa anasema natazama Sauli akaja akifuata ngombe kutoka kondeni naye Sauli akauliza, watu hawa wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wayabeshwa, wale walio kuja kuomba msaada ambao wanaenda kutobolewa macho. Mstari wa sita Roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu hapo aliposikia ile maneno na hasira yake ikawaka. Tunaona vitu vivyo vinatokea ndani ya Sauli. Kwanza na Sauli ametoka ku, ameshakuwa mfalme lakini unaona kwamba bado yuko kwenye ngombe anafunga. Eh, hajaanza hajapata haja, haja, haja kiburi na kujiinua. Bado anaishi maisha ya kawaida lakini taarifa zinamfikia. Eh? Jiwommsikia kwa sababu Mungu ameshampaka mafuta roho wa Mungu alikuwa anakuja na kupa, na kutoka tofauti roho wa Mungu aliyelitwa na Kristo ni kwamba anakuja na kaa ndani yetu siku zote ila nguvu za roho wa Mungu zinabadilika kulingana na jinsi tunavyotembea na Mungu lakini ule muhuri wa roho wa Mungu kwa hiyo tuna roa wa Mungu wa aina mbili kuna nguvu ya Mungu inakuja juu yetu wakati tuko katika nguvu kama hii hivyo lakini kuna ile iliyokuja iliyoletwa na Kristo tukatiwa muhuri alama ya, ya Roho Mtakatifu Roho mtakatifa na kanda yetu ni uu uu, lakini nguvu zake zinatokana na, na kazi ya Mungu na na na kiwango na kiwango cha imani. Jinsi tunavyosoma neno na Mungu na jinsi maisha masafi na matakatifu. Eh, leo tutawaambia roho mtakatifu kitu Roho mtakatifu na na, na na na kazi ya Mungu na usafi wetu na jinsi tunavyotembea na Mungu. Azamukaribieni Mungu naye anawakaribia. Mkaribie Roho mtakatifu naye anakuja. Azema msimzimishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaondoka katikati tena. Lakini kwa sababu tuko unygano la Kristo, Roho Mtakatifu haaondoki kabisa kabisa, anaacha rama yake moyoni mwake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika watu wawili. Na ni somo muhimu sana, lakini ngoja tuliguse katika atua hii. <coughs> kwa hiyo tunaona vitu vingi natokea juu ya saudi Cha kwanza, Roho wa Mungu anakuja kwa nguvu nyingi anakaa juu yake. Cha pili, hasira yake inawaka lazima tutoka kuona kwamba hasira ya mwanadamu kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza haitendi haki amu. Lakini kwa kusema kwamba kuna hasira nzuri na hasira mbaya. Mungu anaona hasira sana. Hasira mungu ya Mungu ikawakjua wana wa Israeli. Tunaona Yakoe Sauli hasira yake inawaka juu ya hilo tukio kuona majitu machafu majitu ambayo haana Mungu yanakuja kujitukuza kuji, kuji, mbele ya watu wa Mungu ya wale taifa wa la Mungu ilikuwa na nguvu pia na Samuel hawa watu walikuwa vizuri na Mungu wakati eh kwa hiyo watu wengi unasema hao na hasira basi unakuwa huna Mungu hapana tunaona roho Mungu anakuja inge analeta na hasira tu yana ili kusuluhisha kufanya kazi ya Mungu em tuende katika na hii kitu kwa kwa mara tutaione katika kitabu cha hiyo Yohana Yohana mrango wa 2:14 agano jipitu. Ili ratu, naliona, naliona, na ye na Kristo. Eh. Tunaozi sehemu nyingi. Kuna sehemu nyingine sijaendia lakini ukisoma katika kitabu cha wafalme eh kuna mtu akiitwa Yehu Yehu alikuwa ametawazwa na Mungu nyakati za kina za kina uh, Elia mtishibi ili kusudi aweze kuihusuru nyumba ya huyu Ahabu huyu Yuna Jezebel mke wake watu uathe njo njona mimi uone e, uone hasira yangu au shauki yangu juu ya Mungu. Yaani uone ninavyokuwa na hasira na kutenda ma, na, kum, na, kum, na, na na kuhusuru watu, kuhusuru kama kupiga na kuumiza watu ambao wanasimama katika e, njia ya shetani dhidi ya kazi ya Mungu. E, kwa hasira yake anasema njoo uone hasira yangu nikipambana kwa ajili ya Mungu. Mungu anatutaka wakati mwingine tushike hasira kwa ajili ya kazi yake. Na hii tuliona kwa Kristo. Msome katika Yohana mlango ule wa pili. Kutoka Yohana mlango wa pili mstari wa 14 Biblia nasema hivi. Anasema atuanzie 13, "Na Pasaka ya ilikuwa karibu naye Yesu akakwenda mpaka Yerusalemu, akaona pale hekaruni watu waliokuwa akiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha Wameketi meketi. Akafanya kikoto chakamba akawatoa wote katika akaunti na kondoo na ngombe akamwaga fedha zao wenye kuvunja fedha akazipindua meza zao akawaambia wale waliokuwa kiauza njiwa yaondoweni haya musifani nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara sehemu nyingine anasema kuwa pango la wanyang'anyi mstari wa 17 anasema wanafunzi wake wakakumbuka kuwa imeandikwa wivu wa nyumba yako utanira kuona wivu kwa ajili ya kazi ya Mungu ku ku, ku, ku kuwashutumu na kuwataja mabunabi wa uongo kwa sababu unaona wivu Kristo anapiga watu anasukuma watu anaondoa watu na kuachia na, ku, na kumwaga fedha zao na kuondoa wanyama wao na nini anasema sitaki hasira ya Mungu hasira ya kimungu wivu wa kimungu kamla Mungu anataka tuwe na wivu juu yake tuwe na wivu kuona watu wanahubiri anakuambia hii ni njiri, kombe ni njiri ya uongo tuwe na wivu naye tunaiona inampata Sauli vile vile na inakuja sambamba na nguvu ya Mungu. Yaani huwezi pia ukafanya kazi ya Mungu bila kuwa na roho wa Mungu ambaye anakupa ule uvivu au ile hasira ya Mungu hata siku moja. Ae mstari wa, wa saba anasema Sauli turudi katika Sauli wa memini Samuel moja. wa 1 Samuela 1 kwa 11. Mstari wa 7 anasema hivi. Samuela kwa moja anasema hivi. Naye akatwaa jozi ya ng'ombe, akawa vipande kisha kavipeleka vile vipande mpa, mipakani mote mwa Israeli kwa mikono ya wajumbe na kusema yeyote asiyetoka nyumba ya Sauli na Samweli eh, ng'ombe zake watatendwa vivi hivi. Sauli anafika simu flani alianza kama kuwatishia watu walioikuwa wanataka ku, kufanya suruhu na mashetani, yani kutulia tu eh. Ma, ma, ma, mashoga wanaendelea kuenea wewe umetulia tu za uongo zinaendelea kushamili u, u, watu wa Mungu wanaojua kweli ya Mungu wametulia tu anasema sasa ndio picha tuayoa Sauli anachukua jozi ya ng'ombe jozi ni, wa, ni vitu viwili ng'ombe wawili eh na maana wanyama walio wanatunzwa au wanaheshimiwa kwa ajili ya kufanya kazi badala ya kuwaruhusu wafanye kazi ambao ndio alikuwa anafanya maisha yaende kilimo kifanyike na nini akachukua akawachinja wanyama walikuwa sio kawaida kuachinja akawachinja akatuma aka vipande vipande akasema jamani hivi vipande vivikie mipaka yote ya Israeli mtoto asiyetoka akaja tukasimama imara tukaohubiri neno la Mungu tukapeleka injili watu ambao wakokuolewa yeye anataka tu kupumzika anasema wanyama wake ndivyo itakavyokuwa wote tutawakamata tuwachinje kwa hiyo anatumia kidogo picha ya hasina zaidi hata kwa watu wake ili kusudi awa awachagize awasimamia awachangamshe awa waweze kupigana vita vya Bwana nasema mtu yote asiyotoka nyuma yangu na Samuel huyu ni nabii huyu ni mfalme tukaenda kupigana na nahashi, kwa kuwakomboa ndugu zetu kukomboa neno la Mungu kukomboa kweli ya Mungu huyo na yeye tutamfanya hivyo hem tuendele msali ule wao wow. wa, wa okay wasaba wa, wa, wa, unaendelea haujaisha kusema basi Watu kaogopa utisho wa Bwana ukawaangukia wale watu. Wakatoka kama mtu mmoja. Kwa hiyo ikabidi watoke katika wingi wote. Wakati wingi tunasimama hapa ngoja niwaambie. Huyu Huyo huyu alikuwa anasema kama anatisha lakini tutasimama hapa tuhubiri njiri, inayotisha ili kusudi utisho wa Bwana uje juu yetu. Leo hii watu hawataikusikia njiri ya utisho. Hawataikusikia kwa mara mpinga Kristo ambaye ataipiga ata theruhi ya dunia ata lazima baadhi yenu baadhi ya watu wanaomcha Mungu atawachinja atawaua atawatia wa, ata upanga na majeraha watu hawataka kusikia wanataka wasikie eh, eh, neema Mungu inatufunika bwana anaenda kutupigania tunaenda kusomboa huni mwao wa, wa kutoboa ni hapana sauli anawapa injiri ya utisho na ule utisho ukawafanya waingie katika hali ya toba waweze kum, kum, kum, kusimama upande wa mzuri upande wa Mungu utisho ukasema ukawapata uka wote kwa ongea wote mstari wa 8 wakati mwingine inatupasa kufanya hivyo tuseme kweli kwa eh, nani anashaje kusoma kitabu cha ufunuo angalau hata kama sio kukimaliza ukelewa chochote lakini angalau mambo yale yanako na ufunuo yale mambo ni mambo ya neema nyingi sana hapana ni mioto ni hukumu ni mauaji ni sehemu nyingine anasema kwamba damu ikamwagika kama mifereji kama mito ya maji umbali urefu wa, ma wa, wa maili 200 kama hiyo na mito ya maji mito ya damu vitu vya kutisha lakini viwa kwenye biblia watu wanasema hapana hivyo havitufai vina tufaa kristo na fileta, ili kufudi tusilale usingizi Tusirali ingine Mungu hatutaki tukae eh tu rawae kusoma hem tuende katika kitabu cha Isaya tunasomi kitabu tusha kisoma, kwa hiyo tunakikumbuka vya kutosha walio wengi hem tuende katika kitabu cha Isaya mlangu wa mbili. naomba hili niongee na kina mama wachache moyoko hapa au walioko mbali wanaotufuatilia eh Isaya mbili Mungu anasema hivi mstari wa Leo hii watu hasa mabinti wanataka maisha ambayo yamekuwa ikiwezekana hata asiweze hata kufua nguo za mtoto wake ikiwezekana hata asiweze hata kudeki nyumba ikiwezekana yani amke anapaka kucha uh, yani aende saruni arudi abaki akiwa uh, uh, uh, uh, anonokia mar, mar, marashi ya saluni ndicho anachotaka lakini Mungu anasema hapana hicho ni kipindi ni hali mbaya kwa katika hali mbaya hiyo io sio hali nzuri Sa, Saa sasa tusome 32 anasema sina... hivi mstari wa 9 anasema hemsikilizeni anasema hivi hawa watu wakati wa Sauli inaonekana walikuwa wamesikia mashambulizo ya, ma, ya watu wenye Washetani na nini lakini wanataka kama ku, kuizoea sauti na kutulia Sauli anawainua anasema pana tutakuja kuchinja e, mtakufa njaa tutachinja wanyama wenu mimi na Samueli eh tuisome katika mfano wake tuisome katika Isaya 32:9 nasema hivi Inukeni enyi wanawake wenye raha isikieni sauti yangu enyi binti za watu wasio kwa na uangalifu te, tegeni masikio yenu msikie matamko yangu mstari wa 9 na 10 nasema maana mtataabishwa siku kadhaa wakaza zaidi ya mwaka enyi wanawake mliojikinai kwa sababu mavuno ya mzabibu yatakoma wakati wa kuvuna vitu vya mashamba hautakuja anasema inaonekana mnataka kuishi maisha ya kupumzika ya, kupu ya raha vitu vyote vipaswa inukeme msimame Jamaani yeah, yeah. yeah, ili soma ninaeleweka Yes maisha ya kutaka leo hii watu wanataka kuishi maisha yani kezekana, hata ikiwezekana hata asiweze hata kufagia mbele ya nyumba yake ili kushude apumzike vya kutosha. Si kitu kizuri. Kwa hiyo tunaona Sauli anawachangamsha, anawainua. Hicho e, ile kati Na wanafanya kazi ya Mungu kweli wanafanikiwa. Eh? Anaanza ku anachagua anasema anawahesabu anasema, anasema nataka nijue wanaofanya kazi. Nijue aliko upande wangu ni yupi na sisi upande wangu asogee. Kusura 8 anasema naye akawahesabu huko Bezeki wazee wao walikuwa 300,000. 300 hiyo na wa wa yuda 30f wa alikuwa ni kundi la watu Ndiyo, biblia tunasema Kristo ni Simba wa Yuda ni picha alipotokea uko wa ni picha ya watu ambao wa ni taifa liliokuwa hicho ndio limeleta Kristo ni taifa liliokuwa ngu, lenye nguvu kuliko mataifa yote sasa anataja idadi ya wa, wa israel lakini anataja wale wapiganaji kamili waleokuwa wa wa, wa wa yuda ambao ningezoaa eh, wayahudi E, wa wawakatu ambao walikuwa sio wale walio mkataa Kristo. Wa nao wakawaambia hao wajumbe walio kuja, waambieni watu wa Yebeshi kesho wakati wa kali mtapata wokovu. E, basi wale wajumbe wakaenda wakawaarifu watu wa Yebeshi nao walifurahiwa. Kwa hiyo baada ya kujikusanya baada ya kusimama baada ya kupokea nguvu kutoka kwa Sauli na Sauli akipokea nguvu kutoka kwa Mungu Roho wa Mungu, Mungu anambia he msi msiogope wa wakina na hashi endeeni kwamba kesho tutakuja katika uni wetu tutawaokoa tutowaletia njiri, hakuna haja ya kupotea milele tuta, kama kundi tutakuja kama kikosi cha kufanya kazi ya Mungu Mu, wale watu wakapata faraha kwamba wanapata msaada baada ya kuambia kwamba jamani tunamwambia yule na Hashi kwamba jamani tunaoomba utupe ma, ma, ma, weekend zima tuende tukaangalie msaada tukiukosa utakuja kukuangukia. Sasa wanapata nguvu kutokana na kazi ya Mungu inayoelekea upande wa pili. Dunia tutaka tusimame kama hivi, tuipe dunia matumaini, tuape injili. Kule utungine wamekata tamaa hawajui hata mtu ingeweza kwambia mimi sitaki hata kwenda kanisani tena a ha, ameenda kwa nabii huyu kadanganya akaenda kwa huyu katanganywa huku kaliwa sadaka huku kapewa maji au pako huku akapewa mikoshi akafanya ni, nini? Anasema basi mimi nitakuwa na kaka nisaje yubani. Ya utafika kwake utawapa injili. Na mkili tuhubiria injili kama hiyo atatafuta at, at, at, at, sauti ya Mungu na kupatikana wapi a, a, a, apate matumaini mapya. Kwa hiyo tunaona matumaini ya. E, mstari wa 10 na wa 10 anasema kwa hiyo watu wa Ebeso walisema kesho tutaokoa nani mtatufanya mtatufanyia yote mnayoaona kuwa ni mema wale watu wanatumia lugha ni kama karuga kaungongo wongo picha mimi naweona kama wanaenda kumwambia yule aliyekuwa amemwambia kwa tunaomba tupe wiki tuje tukambi kwamba tunakuja kuangukia au tunakuja kujisimamia siji ilikuwa ni makubaliana na ngazi sasa walio kuwa na uhakika kwamba tayari wanaenda kupata msaada kesho wanarumia msaada wanapeleka taarifa wasije kuonekana kwamba hakuwai ku uh, ku, kurudisha mlejesho wa kuomba muda ku, wa kuamua. Wanawambia jamani kesho tutakuja ni kama tutakuja kuangukia. Ili kusudi wa wapumbaze wafikiri kwamba ah hawa tuokuwa tunaenda ku hawa yebeshi tuokuwa tunaenda kuwateka na kuwatesa na kuwatoa macho, basi kesho ndio kufanyika walale bila kujiandaa. So mtu kumwambia bwana mimi nikuja kuanguka mbele yako basi hahitaji hata kupambana. Waona wapa ujumbe wa namna hiyo kumbe wanajua kwamba huko nyuma nguvu ya Mungu imefanya kazi kupitia kwa Sauli na, na Waisraeli waliokuwa kuwa na, na Mungu kupitia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Samweli na Sauli vile vile. Bado Sauli yuko mzuri na Mungu. Kwa hiyo wale watu shetani ha, we, ni, moja. Shetani hajui kesho yako Shetani anajua vitu vingi huko mimi nawe lakini hajui vinavyolingana na vya Mungu, mungu anaweza kujua historia ya mwanzo mpaka macho shetani ana ana mipaka ya ujuzi. Kwa hiyo wale watu waliokuwa kuwa wamesimama upande wa Shetani wana hasha. Wakafikiri kweli kesho kesho tunaenda kujiokotea tuma jamaa. Wakalala wakiwa hawajijiandaa, wanajua tunaenda kuchomoa macho na kuwafanya chochote kile. Na wenyewe kwa sababu liwaambia kwamba sasa tuko tayari tuje tufanywe kila uovu, wenyewe sasa hawa wanao wana hasha Kumbe wanaenda kutekwa na wenyewe. Sasa moja, ikawa kesho wake Sauli akawapanga watu Watu katika vikosi vitatu nao wakaingia katika katikati ya marango kwenye zamu ya asubuhi wakawapiga waamoni, hata wakati wa jua kali kisha ikawa wale waliosalia wakatawanyika hata, hata wasiache wawili wao pamoja shetani ya shetani inasambaratishwa hakuna watu wawili wanaobaki pamoja popote pale iwe ni jeshi iwe ni nini ni, ni, ni, kifunda macho kina inasimama ulinzi ulinzi watu kikisa kosa umoja huyu akapita huko akapita huko hata kama ataondoka na silaha zote haweza na kwa sababu tayari ule umoja umepotea kwa hiyo wakawahusuru wale walikuwa wanajiandaa kuja kuwatesa ndio wakateswa wakawapiga waka, waka, waka, wakawaua na waliobaki akabaki mmoja mmoja hawana uwezo tena nguvu zikawa zimeisha lakini taangalie huyu ni kiongozi ni Sauli yuko anaanza na uzoefu kama ni kanisa hajakanalo hata hata miaka mingi mitatu lakini tayari anafanya kazi ya kimungu unaona anachofanya tusome angalia wangapi? wa ngapi wa, wa, wa, wa moja. anasema akawapanga watu katika vikosi vitatu lazima tusimame katika mipango Hul, leo hii watu wanataka kusoma neno la Mungu leo anaenda anachomoa huku leo ukimuuliza kitabu cha kidogo tu kitabu hata ki, au kichochozweka kabisa kitabu kama cha Yohana umeisha kisoma anakuambia si kisoma ameenda amechomoa huko mechomoa huko unasema umefikaje ume huko imeifika huko kwamba tunaona kwamba huyu Shauli anafanya picha inayotupa anafanya kazi kwa mpangilio anasoma kama ni Biblia anasoma sura kwa sura anaelewa sio kwamba anapanga watu katika vikosi anasema wewe simama hapa wewe simama hapa Biblia anasema kazi anasema kila kila jambo lifanyike kwa utaratibu tulisoma katika wakonento wa kwanza mlango ule wa na na, na, na, na. mlango wa na kama sio mlango wa 14 alipokuwa anaongelea kwa lugha watu wanaruka huku huku wengine kwa lugha hii wengine kwa lugha hii anasema kila jambo lifanyike kwa utaratibu kama mtu ananena kwa lugha hii basi huyu au nyingine asimame na huyu awe na wote waelewe mwe na utaratibu sio mnaenda kanisani huyu anasema hivi anasema huwe, baba siku hizi kanisani haya inaitwa sima kanisa kilokole ni bwana uende sokoni Ndiyo sio sokoni kuna utaratibu kanisani ndo kabisa hakuna chochote lakini tunaona hapa sauli anapanga watu na ushindi unapatikana kwa sababu ya mipango na sio mipango ya binadamu mipango ya Mungu Tunaendelea. E, mstari ule wa tumalize malize sasa. Mstari wa 10 na tunaona kwamba pia ni kazi ya kiongozi ya kiongozi, kazi ya baba kwenye familia, kazi ya ya kiongozi kwenye kanisa kama mchungaji, kazi ya kiongozi hata wanchi, kazi yote ile mtu hata asimame katika uongozi lazima awe na utaratibu wa kupanga watu. Wewe utakuwa unasoma neno, wewe utakuwa unapeleka njiri, wewe utakuwa lakini pia kuna kazi ya jumla ya pamoja. Sio leo hii kuna mchungaji kwenye chama kanisa yote tunaona yote sisi sisi nini ya Tanzania si chama cha nini biblia dini gani si dini gani Tanzania nzima kuna watu ambao hata wanajua neno la Mungu ninasoma waamini wa wao nasoma neno lao nyumbani hakuna ni kila mtu ni shagarabaga hakuna utaratibu eh hakuna uongozi hakuna mwelekeo eh biblia inasema mti kikosa maono familia ikosa maono e inaelekea kwenye maangamizo. Eh? Kwa hiyo kuna kukosekana mipango na na, na ambao pia ni ya kimungu. Sura 12 nasema ndipo watu walipomwambia Samueli ni nani yule aliyesema, "Je, huyo Sauli atatutawala? Walete wa, watu hao ili tuwauwe." Sura tatu lakini Sauli akasema, "Hakuna mtu atakayewaua leo maana leo bwana amefanya uokovu katika Israeli." Sasa baada ya Sauli kuokoa watu wale vita vyake kazi yako ya kwanza kuifanya kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uzuri kabisa. Watu wanasema hivi tunaomba waka, wakipitia kwa Samuel aliemsimika mpaka aliem mafuta. Kuna wale watu tuliona kwenye mlango uliopita wa 10, watu wengine walibaki wanampinga. Hawatakii. Biblia inasema ni wana wa wa lakini wa anasema watu wasiofaa kitu. Hao watu baada ya kuona kazi ya Mungu inafanyika kupitia kwa mkono wa Sauli wanasema hivi wale watu waliosema kwamba Huyu Sauli asitutawale. Wako wapi? Waleteni hapa tu Kwa huyo. Fa si unaona kazi aliyoifanya? Wanataka kuanza kulipa kisasi cha watu wanaompinga Sauli Kwa Wasongo ya uzuri wa kazi ya Sauli. Sauli anasema pale. 1 Samuel 13. Anasema nini? Lakini Sauli akasema hakuna mtu atakayemsiwa hao watu. Kwa sababu kwanza leo tuko kwenye furaha. Tumeona ushindi wa bwana. Hivi vitavio vya Sauli hivi ni vitavio vya Mungu Sasa tunaanza kulipa kisasi cha Sauli eh? kwa kazi alioifanya Mungu kwa sababu tumesimama kimungu Mungu akatimiza makusudi yake akatimiza ahadi yake watu ushindi ukapatikana Sauli anasema pana leo tuko kwenye upovu wa Mungu tuko kwenye kushangilia msiuwe mtu yoyote hata kama ni adui zangu lakini pia ni picha kwamba Sauli alikuwa sio mtu wa visasi visasi moja kwa hivyo hivi ni nani ambaye hata pingwa dunia hii hayupo lazima upinzani utakuwepo katika maisha ya kila siku Sauli alikithamua hilo eh tuwe tayari pia kukupokea au kupingwa lakini sio kwa lengo linapohusisha kupinga kazi ya Mungu hapo sasa ndio unatakiwa tuwe na hasira kwa ajili ya Mungu. Lakini anaaye kupinga kama wewe hata tu. Kuna watu mingi hata hataakata salamu yako. Unampa salamu na ikataa. Hata unajua kama wewe leo nimsalimieni simsalimieni kwa sababu jana nimsalimieni hakujibu. Unasema pana ngoja sasa leo nitamsalimia lakini kwa sauti nione kama asija kafisingizia kwamba haaskii. Eh habari asubuhi na leo unaona hajibu. Ndio unajua kwamba sasa mambo kuwa mabaya. 0:14 na wakufu, na 15 katika ufunga anasema kisha Samueli akamwambia watu haya na twendeni mpaka Girigal, ili tuimarishe tuimarishe ufalme wako huko mara ya pili nao watu wote wakaenda Gilgal wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgal wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurai sana Mungu anapo tutembea tunafurahi, anapo tutendea tunafurahi sana. Lakini tunajifunza kitu kimoja. Sauli, sa, Sauli amefanya kazi, alikuwa na hajakubalika kubalika na inaonekana taifa la Israel, lilikuwa taifa liliokuwa na katiba moja, au ni makabila makabila kama zamani labda wakati wa uhuru, wakati wa tunamzenelea naita uhuru. Tanzania haikuwa nchi moja iliyooga iliyokuwa, ilikuwa, ilikuwa inako, mara, awa, ni mara hawa ni wasijini wa, wa, wa. Wanyamwezi mwezi wa tabora hawasiuni wa wahehe wa wapi sasa ule muunganiko ulikuwa haujatokea kama uliopo sasa sasa baada ya kuonekana kwamba taifa lile linapata ushindi chini ya kiongozi mmoja nasema sasa chote tuko, tukaongeze ushirika wetu na umoja wetu kwa kipindi kwa mara nyingine tafsari so, Shamsimika na nyuma roho ya Mungu na alishapaka mafuta hata nyuma kwa imango wa tisa anapaka mafuta kama wa kumi anasimikwa rasmi katikati ya watu lakini anakuja kusimikwa tena mara nyingine kwa kama kuonyesha kuimarishwa zaidi picha inayokuja kiroho nini picha inayokuja ni kwamba lazima tukae tunajimalisha mbele za Mungu kama jana uliomba kama jana ulisoma neno la Mungu kama juzi ulifanya hivi kama mwezi uliyopita na mwezi huu lazima ufanye hivi kila inapopita leo lazima tujithibitishe mbele za Mungu tuanze tuongeze tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, eh, utendaji wetu mbele za Mungu kila wakati kila wakati maadam bado tuko katika uswani wa dunia hii. Eh, tunaona kwamba Sauli alishasimikwa alishasimikwa mara kama mbili, mara ya kwanza mara ya pili. Anasimikwa lakini bado anasema twende tukathibitishe mbele za Mungu tena. Na inafanyika mbele za Mungu? Eh, lazima tu, tu, tu tulejeshe tujirejeshe kila wakati na kujitakasa mbele za Mungu mara nyingi, wakati mwingi kila nafasi inaopapatikana kama inavyotokea katika wana wa wakijikusanya mbele za Mungu wakiwa na, na Sauli na na Samuel. Tunataka kujifunza mambo mengi na maliwa tunanazunguka tu kukatiza mta wote Uwezi kufunga kila kitu kama, kama, kama, kama, kama, kama, kama kila kitu kusoma. Eh lakini tuwe jifunza sio machache tu atendee kazi na roho ya Mungu atuoongoze katika kuyatimiza haya. Tushukuru Mungu. Baba tunakushukuru kwa ima wako. Asante kwa sura ya 11 kitabu cha Samuel. Mungu tunajua Eh, maandiko ya yako hayakuja kwa bahati mbaya amekuja ili kusudi aka tufundishie ili kusudi Mungu tukakuadhimishe katika, katika, katika, katika maisha yetu katika familia katika maisha kila siku bariki wote waliokusanyika hapa pamoja nami pia na hata wanaotufuatilia kutoka marefa maajabu kazi yako Mungu unatambua ukaiongoze na kuisimamisha na kuisindikisha tunamwambia hata watoto waliokuwa katika yetu Mungu endelee kuwakua katika kichoche na haki yako falama sante Yesu ni katika jina la baba na naana baraka na mtakatifu tunayopokea amen, amen.